Morarul Gheabul de apă de la moară se sparse într-un loc codinioară și Paguba nici nu s-ar fi simțit cu un morar mai chizuit. Dar Gaura, din ce în ce mai largă, amenința tot gheabul să se spargă. Ia, scoală-te din lene, măi, morare, și pune mâna! Gaura e mai mare!" O, oh, e nimic, sfârșitul e departe. Am apă de prisos și până la moarte. Morarul doarme pe mălaiul moale și apa fuge tot mai mult de vale. Și roata morii a încremenit. Păi când ți-am spus, nici nu mai auzit. Acum scarpea de sub căciulă. Ziceai că apă ai destulă, până la moarte și de-a gata. Nu vrei să o duci la moară cu găleata?" Niște găini ciupesc un cioc din iaz. El caută o pricie de necaz și zvârcure el după ele. ce mi tot secați apele mele?" Morarul meu de ciudă crapă că nu mai are nici găini, nici apă. Moștenitorul, risipind cu nepăsare, se bate pe un muc de lumânare.